6 juli 2022. Poliserna Emme och Andreas springer mot Donners plats i Visby. Jag minns att det var folk som blev irriterade när vi knuffade för folk. För de fattade inte varför vi sprang i panik upp mot det här torget. När de kommer fram ligger en man i en svart jacka i en backe. Runt hörnet ligger en knivskadad kvinna. Det är psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren som sedan dör. Men gärningsmannen Theodor Engström hade fler måltavlor. Och jag hade då... Riktat in mig på tre namn som det i samman den dagen. Och det var Annie Löv, Hanna Stärne och Ingmar Wieselgren. Petri Krim om mordet i Almedalen och terrordomen. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Hej och välkomna till Petri Krim. Den här veckan är det dags för oss att ta ett rejält grepp om mordet i Almedalen i somras och utredningen mot Theodor Engström. Ja för nu har ju domen kommit och det finns flera intressanta saker att prata om i den. Bland annat om det skulle ses som ett terrorbrott eller inte och om Theodor Engström skulle dömas till rättspsykiatrisk vård eller fängelse. Vi har pratat med polisen Emmy som var på plats. För henne så blev det en omtumlande upplevelse. Och i det här avsnittet kommer hon för första gången berätta om hur hon kom fram till i Wieselgren och identifierade henne. Och vi kommer också prata om vad som nu väntar Theodor Engström om domen om psykiatrisk vård står sig. Vi satt och pratade i lugn och ro när... Några av oss uppmärksamma i bussen att det kommer en kvinna springandes och inte bara gåandes, inte lunkandes utan hon, hon sprang eh, i panik fram till vår buss och började banka på rutan till föraren dörren. Stockholmspolisen Emmy hör som flera av sina kollegor åkte till Visby för att jobba under Almedalsveckan. Några av dem sitter i en polisbuss och har lunchrast onsdagen 6 juli när de blev avbrutna. Om man ser på den här kvinnan att det är inte bara något. Hon ville inte bara fram och säga hej eller ha någon fråga utan det här var någonting allvarligt. Och eh, när min kollega så sitter på förra platsen och öppnar, öppnar dörren och frågar vad det är som händer så säger hon Det är en kvinna som är knivhuggen på Donners plats. Och jag tror att vi alla kollar på varandra och bara, vad sa hon precis? Vi har inte hört någonting på radion innan utan jag uppfattar det som att det är vi som får den här informationen först. Emus kollega Andreas sitter också i bussen och de två blir de första som springer mot plats. Vi väljer ändå att springa då givetvis. Men jag kommer ju väl ihåg hur, hur jag liksom ursäktar mig när jag ska fram mellan de här människorna som är rätt många på den här gatan mellan han plan och Donnersplats. Och jag ser liksom vissa blir, jag kommer ihåg en kvinna, hennes ansiktsuttryck är ju extremt irriterat på att jag ska springa förbi här. Och liksom störa hennes, hennes onsdag och hennes trygghet som hon, som hon har. Jag tror inte att folk uppfattade att vi kom springande. Så vi fick skrika liksom, polis, akta, kliva undan och liksom putta på folk. Och jag minns att det var folk som blev irriterade när vi knuffade för folk. För de fattade inte varför vi sprang i panik upp mot det här torget. Och jag minns mig att jag tänkte... Det känns inte som att det är någonting som har hänt för det är ingen som är i panik, det är ingen som skriker. Det är bara lugnt, alla bara går lunka liksom i sin egen takt och vi springer där som tokar upp till det här torget. Några minuter tidigare är allmedalsbesökaren Lasse Reuterberg på väg genom Visbys smala gränder till ett seminarium Och så går jag en bit upp i en gränder då jag hör någon som ropar stoppa honom. Och när jag vände mig om och tittade ner mot Almedalen, för då är jag alltså ungefär 15 meter från Almedalen, så ser jag en man hoppar över ett staket. Det var det första jag såg. Och sen så kom det en sprängdes upp i gränden mot mig där jag var. Och jag fick ju en tanke då på att det här var en väskryckare eller någonting liknande då. Och instinktivt kände jag att honom ska jag stoppa. Så när han kom upp i med det så gav han en tacklingsan, åkte in i en dörr och åkte i gatan. Det var Theodor Engström. Och under tiden har poliserna Andreas och Emmy lyckats ta sig igenom folkvimlet. Och de vet ännu inte var de ska möta eller om de här uppgifterna från kvinnan som bankade på polisbussen stämmer. Och då ser jag den här, en person liggande på marken. Helt svartklädd, ligger på rygg, säger jag. Eh, Och då tänker jag spontant att ja, men det här är ju målsägaren, eller det, är det här som är skadad, som är knivhuggen. Så jag springer ju då givetvis mot honom. Men Andreas, han förstår snart att mannen på marken inte är en skadade person som kvinnan vid bussen larmade om. Så jag sätter lite i, i bröstet på den här personen. Han viftar, fortsätter vifta lite med armarna. Han försöker inte greppa efter kniven eller något sånt. Men jag får kontroll på armarna och börjar vända honom för att då belägga honom i handfängsel. Emmy som kommer lite efter Andreas, hon får snart veta att brottsoffret ligger nedanför backen och hon är strax där. Ja, men det är en kvinna som ligger ner på marken och eh, ja, men det är mycket blod som ligger under henne. Och det är en man och en kvinna som eh, genomför HLR eh, och de gör det jättebra. Eh, jag tror att eh, mannen håller kvinnans ben i hög läge och kvinnan utför hjärtkompressioner. Och där då minns jag att jag tänker att ska jag ska jag lägga mig ner på backen och liksom putta bort de här personerna och, och, och att jag själv utför ut hjärtkompressioner. Men jag tänkte att det finns inget egentligen syfte med det för att jag kan egentligen inte hjärtkompressioner bättre än någon annan. När Andreas satt handfängsel på Theodor Engström upptäckte han en stor ryggsäck. Så jag tänker spontant så här, shit är det här är en bomb, liksom. Och då vet jag ju igen inte vad jag ska göra. För det, det har ju inte jag någon utbildning i liksom, vad jag ska göra med den här väskan. Eh, så då här inne, jag blir inte bli rädd för mig själv. Eh, för det, den känslan liksom lägger man åt sidan redan från början. Att man är liksom inte rädd om sig själv. Utan man hoppas bara att man ska göra så att det ska bli så bra som det bara går. Liksom. Men så kommer. Eh, två operatörer från nationella insatsstyrkan. och de, då, då får jag känslan så det var skönt för det, nu är det, det är de som ska kunna hantera det här, det är inte jag som det är de som får lida det här liksom. Och de sliter väskan där och, och, och börjar arbeta med den så jag tänker så här, ja, nu är det i alla fall inte mitt fel om, om, om den sprängs. Under tiden som nationella insatsstyrkan tar hand om väskan håller Andreas Koll på Teodor Engström. Han är väldigt tom upplever jag. Han, eh, är inte, han gör inte motstånd. Eh, han är han har liksom inte, han är inte arg, han är inte, har inget ursinne. Han eh, är heller liksom inte ifrågasättande eller han är inte glad liksom som man är euforisk eller nöjd med något han har gjort eller något sånt utan han det är liksom bara tomt. Han svamlar Uh, ganska mycket som jag liksom inte får ihop uh, mycket på engelska det mesta på engelska så vi, i början tror vi inte att han att han pratar svenska vi provar att prata med han både på svenska och engelska men det, det är den här uh, meningen som han upprepar ganska mycket så I hate all the Swedish people uh, det gör han ja, flertalet gånger uh, och det är det liksom, jag uppfattar tydligt liksom, att han säger Emma är kvar med den skadade kvinnan. Hon får fram handväsken som ligger under kvinnans arm. Tittar i den och får fram hennes körkort. Det är Ingmarie Wieselgren som ligger där. Via en enkel googling, sökning, googlat på hennes namn. Och då hade det framkommit vem hon var. Och att hon var någon form av psykiatrisamordnare. Och där och då tror jag att mer på insatsen kom upp att kan det här vara så att det här var specifikt mot henne eh, och att hon var utvald. Eh, jag tror inte att den tanken direkt hade slagit mig förrän det väcktes på kanalen efter att någon hade fått fram vem hon faktiskt var. Och Jag står ju fortfarande ganska ensam med den här eh, Ingmarie och de här som vårdar henne tills dess att jag minns att det är en, en sjukvårdare från eh, Nationella Insatsstyrkan som kommer. Och jag minns att jag tänker bara Gud vad skönt för att eh, de här är proffs på, på det de gör. Ingmar i Wieselgrens liv- går inte att rädda. Och Theodor Engström förs bort av polisen. För poliserna- M och Andreas kommer tankarna senare. Men Jag tänkte att det här var ju- kunde ha varit min mamma. Eller bara vem som helst. En kvinna som går i- mitt på torget- och helt ovätande som vad som kommer hända. Och sen så är det det sista man gör. Så jag minns att jag- jag blev skitledsen. Jag bryter ihop på mitt hotellrum. Och ligger i sängen och liksom ligger under täcket och, och gråter en stund. Och sen tror jag, jag skickar till min mamma eller pappa och berättar vad som har hänt. För då är redan flera kollegor, dels kollegor men också familjemedlemmar- som har skickat någon bild från Aftonbladet och Expressen och sådär. Och hittat någon bild där jag var med och frågar mig, gud är det du? Hur är det? Är det okej? Okay? Och sen och sen somnar jag. Och sen dagen efter var jag bara upp och går till jobbet som... Som vanligt och fortsätta kommenderingen. För det går det ju dagen efter också. Jag minns att vi pratade om det efteråt: Att Jag sa det till Andreas: alltså Jag har nog aldrig känt mig långsammare i hela mitt liv. Det kändes som att jag sprang ett maraton när det var egentligen en sträcka på typ 200 meter. Och jag minns att han bara: Vad? Jag har aldrig känt mig starkare. Några veckor tidigare i en liten småländsk ort. Theodor Engström går fram till kassan i en spelbutik och hämtar ut ett stort avlångt paket. Och i det finns flera knivar och svärd som han beställt på nätet. Och de har han med sig när han nio dagar senare tar färjan från Oskarshamn till Visby. Det är ingen säkerhetskontroll på färjeterminalen, så ingen lägger märke till det märkliga i hans bagage. Theodor Engström har en enkel biljett. Han tänker inte återvända från ön. Det är den 30 juni och det är tre dagar kvar tills politikerveckan i Almedalen ska börja. På en övervakningsfilm så ser man när Theodor Engström kommer ut från färjeterminalen i Visby. Han går runt ett tag vid den här bussterminalen som ligger utanför. Innan han ger sig av och går tre kilometer innan han hittar en tältplats utanför stan. Jag var tvungen att hitta någon plats att sätta upp mitt tält- så jag försökte hitta en avskild plats. Jag gick norrut längs strandvägen och det var första bästa platsen som passade för ändamålet. Och han har varit på Almedalsveckan fyra gånger tidigare och han vet hur det brukar gå till. Men då har han mest varit där för att stötta nordiska motståndsrörelsen, NMR. Tanken var först att jag skulle röra mig mer och med rekognosceringen närmare Almedalen de, Almedalsveckan de, de första dagarna. Men jag, jag blev väldigt vaksam efter då alla de här psykningarna och att människor reagerade på mig. Och det är oklart vad det är för typ av psykningar och reaktioner som Theodor Engström egentligen syftar på. Men han menar att med sitt långa skägg och sitt långa hår så upplever han själv att han sticker ut och känner sig övervakad. Och de här platserna som han rekognoserar är till exempel domkyrkan i Visby. Dit skulle nämligen Annie Lööf gå kvällen den 6 juli, alltså samma dag som Ingmarie Visegren attackerades. Men under veckan så får han problem med magen. Därför så stannar han mest vid sitt tält. Han röker en del cannabis, men sten som han har med sig, den rör han faktiskt aldrig. Och dagarna går, magen krånglar och han börjar känna tidspress för att hinna uträtta sitt dåd innan politikerveckan tar slut. Den 6 juli under Almedalsveckans näst sista dag så vaknar han upp hatisk. Han dricker en energidryck, äter några korvbröd och tar en tugga av ett äpple. Han skriver i sin anteckningsbok att, citat, om jag hade haft ett automatvapen så hade jag stormat stan, citat" och att hans mål är hela Sveriges befolkning. Sen går han återigen de tre kilometerna in till Visby och den här gången är han beväpnad med knivar och svärd. Den pilbåge som han också har med sig, den lämnar han vid tältet. Jag har då gått in i Almedalen den dagen och Visby i genomföra en självmordsbombning. Och jag gör detta i ena handen som en spökpojke övergiven av mina medmänniskor. Och jag gör det i andra handen som en sagopojke. Jag var tvungen att sikta någonstans och jag hade då riktat in mig på tre namn som det i samman den dagen. Och det var Anne Hanna Schärne och Ingmar Wieselgren. Anne som är representant för politikerna Hanna Stjärne som en representant för media och Ingmar Viselgren som en representant för svensk psykiatri som jag då också ansåg hade svikit mig under alla dessa år. Alltså det var inte riktat mot hennes person. Väl in i Visby så går han till färjeterminalen och laddar sin telefon. Sen går han till ett tält där Ingmarie viselgren är på ett seminarie. Men Teodor Rengström, han vill inte gå in där eftersom det är för mycket folk. Och istället går han till en offentlig toalett i närheten och där stannar han en stund. Och när han är där inne på toaletten så lämnar Ingrid marie viselgren seminariet innan det slutar- för att hon ska hinna till nästa seminarium vid plats. Och strax innan hon går förbi den offentliga toaletten så kliver Theodor Engström ut. Jag missade henne nästan. Och det var nästan, det var på vilket håll du var vänd. Och jag ser henne ögonvrån ögonblån förbi. Och jag, ja men det är ju, för jag har tittat på en bild på henne tidigare under dagen- Och jag känner till henne sedan tidigare, men återigen, det är många som ser ut med utseendet. Så jag, Men återigen, jag hade tittat på den bilden, men jag ser en ögonblån. Ja, men det där ser ut som hon. Hon kommer från det stället där seminariot hade varit. Det måste ju vara hon, men sen tänk om det inte är det men Jag måste ju följa efter i alla fall. För det... hon hade då blivit den primära måltavlan den dagen. Samtidigt sitter en polis med sin kollega och käkar lunch vid handplan när han med största säkerhet ser Theodor Engström som han tycker sticker ut från mängden. Och i förhör får polisen följdfrågor om det här- och då svarar han att, citat, magkänslan sa något. Han såg inte riktigt ut som alla andra. Det var en känsla, Slutcitat. Men polisen tycker ändå inte att det känns tillräckligt motiverat- att följa efter Theodor Engström- som i sin tur följer efter Ingmarie Wieselgren upp genom Visby. Theodor Engström går till attack. Han säger att han blir överrumplad när Ingmarie Wieselgren skriker- efter attacken så springer han därifrån och på vägen tappar han kniven. Ett vittne på en uteservering precis bredvid hoppar över staketet och springer efter och skriker samtidigt att någon ska stoppa honom. Det är då som Lasse Reuterberg tacklar Theodor Engström som sen kan gripas. Redan i sitt första förhör erkänner Teodor Engström mordet. Theodor Engström går alltså runt i Visby till och från under nästan en veckas tid innan han slår till. Och polisen har efter mordet fått kritik för att de inte hade koll på Theodor Engström en tidigare med anledning av hans högerextremistiska bakgrund och tidigare koppling till den nordiska motståndsrörelsen NMR. Och det är bland annat tidningen Expo som granskar rasistiska och högerextrema grupper som har kritiserat polisen för detta. Åklagaren Henrik Olin, han ser att man visst utredde det här spåret men att han bedömde att NMR-kopplingarna låg för långt bak i tiden. Jag tycker att vi har gått till botten i med det vi har kunnat gällande hans ideologiska kontext. Man kan alltid fundera i en utredning borde vi ha hållit förhör med ytterligare någon person. Där kan jag ju säga att en sån omständighet som kom fram i den här utredningen är ju att vi hittade chatt och, och diskussioner på nätet med en annan person- av tydlig höger, eh, extrem eh, och, och, och våldsbejakande högerextrem karaktär. Den personen förhördes i utredningen. Eh, så jag tycker nog att vi eh, har vänt på de stenar- som det var rimligt att vända på under den här utredningen. Och i förhör säger Theodor Engström att hans ideologi- inte hade någonting med mordet att göra- Polisen har också fått kritik för att man inte kontrollerat Engström eftersom han stack ut bland allmedalsbesökarna. Polisen tränas ju i att kontrollera personer som avviker. Fredrik Persson är polischef på Gotland och var kommenderingschef under veckan. Han såg aldrig Theodor Engström i Visby men har sett honom på övervakningsfilmer efteråt. Ja, Han sticker inte ut nämnvärt när han rör sig på stan. Sen finns det självklart saker... I, I hans beteende som kanske skulle kunna ha upptäckts men, men i den folkmängden på den förhållandevis lilla ytan så är det också svårt. Och på de här övervakningsfilmerna så ser man hur Engström går runt i Visby. Det som möjligtvis sticker ut är att han går runt i långbyxor och jacka mitt i sommarvärmen. Theodor Engström har inte heller funnits i något material som Fredrik Persson läste inför Almedalsveckan. Ja, alltså vi har ju inte den eh, lagstiftningen helt enkelt att vi kan åsiktsregistrera. Polisen Emmy som tidigt var framme hos Ingmarie Wiesegren efter dådet har själv tänkt på hur hon hade reagerat om hon skulle ha känt igen Theodor Engström när han greps. Sen kan det ha varit flera av oss eh, poliser på insatsen som ändå har sett honom men... Det är inte alltid vid, vi går fram och kontrollerar en person som vi ändå noterade. Den där var lite skum. För vi alla ser ju olika ut. Och det, kan man ju, det måste man ju få göra utan att man ska bli själv för ett polisingripande. Men det är klart att ja, nu i efterhand hade jag känt att så här. Hade jag sett honom tidigare under veckan och hade känt igen honom där han låg på backen, då hade man känt bara varför. Hade jag inte kontrollerat honom innan eller gått fram till honom. Polisen utvärderar just nu arbetet efter Almedalsveckan som man alltid gör. Men den här gången är det ju speciellt med tanke på mordet i somras. Man har velat vänta på förundersökningen innan man gått vidare i utvärderingen. Polischefen Fredrik Persson ville egentligen inte säga något mer specifikt än att man ser över sina arbetsmetoder och kameraövervakningen i Visby. Det kan finnas saker som vi behöver titta på i form av positioner eller om vi ska utöka antalet och sådana frågor. Teodor Engström han hade alltså tre måltavlor den här dagen när han gick in till Visby. Ingmarie Viselgren, Anne Löv och SVTs vd Hanna Stjärne som representant för media. Även här har utredningen fått kritik. Till exempel för att Hanna Stjärne inte ses som brottsoffer i utredningen och inte heller fick veta att hon nämnts som måltavla förrän åtalet blev offentligt i höstas. Och det trots att Theodor Engström i förhör berättade att han gick förbi Hanna Stjärne när hon var i Expressens tält samtidigt som han följde efter Ingmar i Wieselgren. Men istället för att attackera Hanna Stjärne så fortsatte han efter Viselgren till Donners plats. Så här säger åklagare Henrik Olin om den kritiken. Jag kan förstå att man känner sig, som inte minst som individ, som person- att man känner sig bekymrad och, och att det här blir kanske till och med en chockartad upplevelse- när man får veta att man har, har omnämnts i det här sammanhanget. Men, men då är det också viktigt att komma ihåg att det fanns ju... Ja, Uppemot hundra personer som på olika sätt eh, har omnämnts eh, av Tedo Regnström i det omfattande material vi har granskat. Och så länge man inte har en särskild roll som målsägande, alltså brottsoffer, så gäller förundersökningssekretess tills dess att åtal har växt. Och de här uppe mot hundra personerna som Henrik lin nämner- ja, de finns i Theodor Engströms dator. Där är han fullt med mappar och listor- över sådana som han anser vara landsförrädare. Och ett dokument är döpt till måltavlor. Ett annat till Most Wanted. Det är politiker, journalister och andra offentliga personer- som han inte gillar. Och på datorn finns också delar av Breiviks manifest. Det hade varit en annan sak om- eh... Utredningen hade visat på eh, och bedömningen från min eller kanske framförallt säkerhetspolisens sida hade varit att här finns det faktiskt en risk för att det ska begås brott mot någon, en eller flera personer. Då hade vi naturligtvis agerat. Vissa av personerna på Engströms lista har han samlat information om i åratal. Och just när det gäller centerledaren Annie Lööf så kommer åklagaren under utredningsgång fram till att hon är en målsägande, alltså ett brottsoffer. Hon har varit en, en tänkbar måltavla under en längre tid. Det har han också uttryckt i förhör under den här förundersökningen. Han har dessutom kartlagt henne under ganska lång tid- och dessutom, och det är viktigt att understryka, så gjorde han eh, på plats eh, i Visby under den tiden han var där innan eh, han blev då gripen efter mordet den 6 juli. Så har han eh, kartlagt hennes aktiviteter, han har också rekogniserat på plats. Han har varit i domkyrkan i Visby vid två tillfällen, fotograferat, kontrollerat hennes program. Och det är den typen av konkretion som man måste kunna bevisa som åklagare för att kunna... –kunna bevisa och åtala ett förbildsbrott. När rättegången börjar i Gotlands tingsrätt den 8 november– –har Teodor Engström suttit på Kronobergshäktet i Stockholm med fyra månader. Då är han åtalad för terroristbrott genom mordet på Ingmarie Wieselgren– –och förberedelse till ett terroristbrott genom förberedelse till mord på centerledaren Annie Löv, Och han erkänner brott. Staffan Fredriksson är Theodor Engströms advokat. Han har liksom varit helt isolerad. Han har inte ens velat gå ut på rastgården eller upp på taket för att få frisk luft om, om dagarna. Och han har ju trott att han ska, att, till och med att maten har varit förgiftad. Det har inte druckit vatten mer än direkturkran och så vidare eftersom man då tror att han är liksom utsatt för en konspiration. Så att det har varit en fruktansvärd situation för honom. Melinus, du var ju där under rättegången. Vad fick du för intryck av Theodor Engström? Ja, man kom in första dagen i salen med långt utsläppt hår, långt skägg och glasögon. Och han började liksom med att skanna av rummet kan man säga. Från vänster till höger över åhöra platserna där vi satt. Och det var mest för att ta in rummet. Han har ju inte sett så mycket folk samlat på lång tid. Och... Och när han sen hördes under den andra dagen då började han ju med att säga att han var i mycket dåligt skick också. Men Gotlands tingsrätt är ju en väldigt liten tingsrätt och de är inte alls vana vid så här stora mål. I synnerhet inte terroristbrott. Hur märktes det då? Ja, men till att börja med så hade man infört säkerhetskontroller när man gick in där. Det brukar de inte ha. Det var avspärringsband på parkeringen. Och den stora skillnaden tyckte jag var när man väl satt i den här salen. Man är ju van kanske att sitta i säkerhetssalar när det är uppmärksammade mordrättegångar. Här kommer man väldigt, väldigt nära alla, inklusive Theodor Engström. Det är ju ingen glasskiva som skiljer åhörarna mot de andra som är inblandade i rättegången till exempel. Och Linus, du satt ju väldigt nära Theodor Engström då? Ja det stämmer, det var bara några meter ifrån och även Annie löv satt ju med under hela rättegången bredvid åklagaren och hon satt ju sin tur mitt emot teodor Engström. Så alla satt väldigt nära varandra så man kunde ju verkligen se allas reaktioner på allt som hände och sådär. Men du har ju också nämnt en helt annan sak som stack ut med den här rättegången. Ja och det var första dagen när man skulle in i salen här så märkte jag att några stod med kuddar och det var lokalreporter från Gotland. Och så frågar jag vad de där var till för och då tittar de bara på mig och garvar i princip att det är, så, det är så hårda stolar här så att man måste ha kudde att sitta på. Så de var rutinerade helt enkelt. Men vad vet vi då egentligen om Theodor Engströms bakgrund? Om enligt förhör med Engström och anhöriga till honom i utredningen så kan man läsa att det har gått bra för honom i skolan men han har haft svårt att få kompisar. Han har haft det svårt socialt helt enkelt. Han är 33 år nu och det var inte förrän i vuxen ålder som han fick diagnosen autism och då fick han också medicin som han sedan självmant slutade att ta. Sen har hans familj velat få honom utredd redan när han var liten men har inte fått det på grund av att det gått bra för honom i skolan. Och Teodor Engström har ju också en historia av psykisk ohälsa och under rättegången så pratar han om att han dels är en sagopojke och också en spökpojke. Han trycker på det här under hela utredningen och under rättegången att han inte passar in i samhället. Och det var typ för tio år sedan som det hände någonting med Theodor Engström. Då hade han studerat på Uppsala och Linköpings universitet men han klarade inte av de här studierna. Så han känner att han misslyckas, flyttar hem till sin mamma i den här lilla småländska orten och säger själv att han inte lyckas ta sig in i vuxenvärlden. Han blir sjukpensionerad eftersom man menar att han inte är tillgänglig för ett enda jobb någonstans på arbetsmarknaden i hela landet och hans psykiatriker skriver i journalen att han lider av psykotiska vanföreställningar. Ja, han isolerar sig själv helt enkelt. Han hittar en samhörighet ideologiskt med högerextremism på nätet och med NMR i till exempel Almedalen. Han skriver texter för Nordfront, blir uthängd av AFA, antifascistisk aktion. Han inspireras av Anders Bering Breivik och andra högerextrema terrorister. Och i förundersökningen finns också Skype-chattar där Theodor Engström skriver med uttalade nazister. Var det något annat som stack ut under rättegången då? Ja, men det är framförallt en eh, film som spelades upp första rättegångsdagen i åklagarens sakframställan- när han tar upp den bevisningen har sammanfattat helt enkelt. Och då spelar man upp en 25 minuter lång film och det är ett ihopklipp av massa övervakningsfilmer. Den börjar med en sekvens när Theodor Rengström hämtar ut de här vapnen som han har beställt på sin hemort- den fortsätter sedan med att visa när han kommer till Visby 30 juni och sen ser man också flera sekvenser från den 6 juli då attacken sker. Och det som verkligen sticker ut här det är ju att man ser när Theodor Engström kommer ut från den här offentliga toaletten och möter i Visegren Han går förbi henne och sen vänder han om när han inser att det är hon som han precis har mött och sen följer efter och det här ser man ju då på filmerna. Och det här stod inte med i förundersökningen så det här var väldigt nytt för alla som satt där inne i, i salen. Ja och det här visar bara hur slumpmässigt det här blev och det har ju åklaren Henrik Olin tryckt på. Och han blev ju själv väldigt berörd av det här när han såg det. Men just den här sekvensen där eh, Tedo Engström och Ingmar Wieselgren möter varandra och Tedo Engström slår om och förföljer henne, det blir så tydligt på något sätt att där och då... Där och då bestämmer han sig. Nu nu verkställer han det här mot henne. Och sen förföljer han efter henne under några hundra meter och, och eh, knivhugger henne till döds uppe vid Donners plats. Vi har ju hört en del om Theodor Engströms bakgrund med psykisk ohälsa. Och Rättsmedicinalverket De slår fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. Exakt vad vet vi inte, men av det som är offentligt så vet vi att han har en diagnos inom autismspektrat. Och de som enligt lagen lider av en allvarlig psykisk störning, de brukar ju dömas till rätt psykiatrisk vård. Men trots det så yrkar Henrik och Lin på fängelse för Theodor Engström, livstidsfängelse. För det finns en öppning i lagen som gör det möjligt. Till den här bedömningen kommer ju också att han naturligtvis kan få eh, även psykiatrisk vård under avtjänande av ett fängelsestraff. Och det går heller inte i det här sammanhanget att bortse från de i och för sig gamla och det vill jag understryka eh, gamla men ändå digitala anteckningarna i den här krypterade hårdisken där Theodor Engström resonerar kring påföljd eh, vid allvarliga brott och resonerar om att sikta mot rätt psykiatrisk vård i händelse så att han var du rätt för Nej. det Nej. Och här blir Tordar Engström upprörd. Nu, nu är det bara orklaganden. Men du, du Tordar, nu får du vara tyst. Nu, nu är du tyst. Annars får du inte vara här kvar här inne? Så är det? Varsågod då orklaganden fortsätter. Det är inte Nej, men då. Då tar vi ner Teodra Engström i ett medordningsrum. Ni... Och det här med att Teodra blev irriterad då inte kunde hålla sig från att prata när det inte var hans tur så att säga. Det hände ju fler gånger och just i det här fallet så lämnade han salen. Och kommer ju sedan aldrig tillbaka. Utan det här var det sista vi hörde från och Engström under rättegången. Mm. Och nu har domen kommit. Theodor Engström döms till rättspsykiatrisk vård för mord på Ingmarie Wieselgren men inte för terroristbrott. Tingsrätten skriver i domen att mordet påverkade Almedalsveckan och att Ingmarie Wieselgren haft en högt uppsatt roll inom psykiatrin men att positionen i sig inte är tillräcklig för att mordet på henne allvarligt skadade Sverige. Däremot, för mordplanerna på centerledaren Annie Löv så döms Theodor Engström för förberedelse till terroristbrott. Det hade enligt tingsrätten fått betydligt större konsekvenser- för samhället om hon hade mördats. Åklagaren Henrik Olin han köper delvis tingsrättens resonemang. Man säger helt enkelt att mord på en partiledare- givet de här förutsättningarna i övrigt, det är terroristbrott. Det är en sån allvarlig risk för eh, skada på, på Sverige så att det kvalificerar sig som terroristbrottslighet, i det här fallet då förberedelse. Medan mord på en eh, i och för sig då högt uppsatt tjänsteman inte sig. Det blir en skada säger tingsrätten eller risk för skada på landet Sverige men inte en så allvarlig skada att det når upp till, till terroristbrott. Däremot hade ju Henrik Olin velat se fängelse för Theodor Engström inte rätt psykiatrisk vård som det nu blev. Det handlar om att Theodor Engström inte har suttit på eh, psykiatrisk inrättning under den här häktningstiden. Under den här ändå ganska långa häktningstiden har han suttit på vanligt häkte förutom när han genomför den rättspsykiatriska undersökningen. Eh, den andra omständigheten är att han inte heller har medicinerat under den här tiden. Och det hade ju varit möjligt att döma Engström till fängelse trots att han bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Henrik Olin igen. Sverige sticker ut lite här i bedömningen av psykiskt skjutsättning sjuka eh, eh, gärningsmän, eh, lagöverträdare. Nästan alla länder har ju ett så kallat tillräknelighetsrekvisit eh, där man alltså en, hanterar en, en person som inte förstår konsekvenserna av sina handlingar, ungefär som vi straffrättsligt hanterar ett barn under 15 år. Alltså man är inte straffmyndig, man är inte fullt ut ansvarig för sina gärningar. Den typen av ordning har vi inte i Sverige. I de flesta andra länder kan alltså inte den som har en allvarlig psykisk störning i lagens mening ens dömas för ansvar för brottet. I domen skriver tingsrätten att Engström har kunnat förstå konsekvenserna av mordet och av den anledningen finns det egentligen inget hinder att döma honom till fängelse. Men lite förenklat kan man säga att rätten kommit fram till att Theodor Engström är för sjuk för fängelse och att vården som han skulle kunna få där inte är tillräcklig. Allvarlig psykisk störning är inte i sig en sjukdomsdiagnos. Det är ett juridiskt begrepp som samlar psykotiska tillstånd, svåra depressioner med självmordsbeteende och vissa personlighetsstörningar. Det är patienter som inte riktigt är, samma, är i samma verklighet som du och jag. Ehm, och egentligen är det graden av funktionsnedsättning i det här tillståndet som är viktigare än själva diagnosen som avgör om man är frisk eller sjuk. Det här är Ola Broström, chefsöverläkare och verksamhetschef för rättspsykiatrin i Stockholm där han jobbat i drygt 15 år. Han pratar inte här om Theodor Engström specifikt utan mer generellt. Många behöver öva på dygnsrytm till exempel, att man sover på natten och är vaken på dagarna. Alla patienter får olika former av aktiviteter och sysselsättningar, fysisk träning, man har besök om närstående och olika Många olika behandlingar utöver det. För det är sjukvårdsregionernas läkare som tar hand om de brottslingar som döms till rätt psykiatrisk vård istället för kriminalvården. Vad just Theodor Engström kommer vårdas är inte klart än. Patienterna som Ola Broström kallar dem som döms för rättspsykiatrisk vård. De är inlåsta på vad man skulle kunna säga är som en blandning mellan ett fängelse och ett sjukhus. De flesta de bor i egna rum med egen toalett och dusch. De har gemensamma rum med tv och sånt för att umgås. Precis som på anstalter finns olika säkerhetsklasser, några med höga taggtrådstängsel– och här får brottslingarna vård. Det kan vara allt från samtalsterapi i grupp och enskilt, missbruksvård och läkemedelsbehandling. Allt för att bearbeta brottet så att det inte händer igen- när någon döms till rättspsyk så finns det ingen tidsbegränsning för hur länge man ska sitta inlåst och man vet alltså inte när man kommer ut. Den längsta tiden som en av Ola Broströms patienter varit inskriven är 30 år men genomsnittstiden brukar ligga på 4-5 år. Det är ju förstås en osäkerhetsfaktor för patienten och kan skapa oro att inte veta om man ska vara här i ett år eller tio år men... Det är ju inte så att man är inlåst på obestämd tid utan att man har en aning om hur processen ser ut. Utan det är ju en process där man, där man i början av vårdtiden fokuserar på utredning och, och eh, behandling- Medan i slutet på vårdtiden så fokuserar man mycket på rehabilitering och, och utslussning i samhället. Man kanske får permissioner i slutet på vårdtiden, kanske till och med får arbete, sysselsättning och eget boende där man får träna så att säga, och bo innan, innan det är dags för utskrivning. Och när läkaren tycker att brottslingen börjar bli så pass frisk att det inte finns risk för att den återfaller i brottslighet så ansöker läkaren till förvaltningsrätten om att släppa ut den dömde. Och det är förvaltningsrätten som i sin tur har sista ordet. Så hur länge Theodor Engström kommer sitta inlåst på rätt psykiatrisk avdelning är idag ingen som vet. När vi spelar in det här programmet vet vi inte heller om domen kommer att överklagas. Staffan Fredriksson som är Theodor Engströms advokat, han bor på Gotland till vardags. Men när domen kom så var han på fastlandet på kurs. När han väl fick tag på Theodor Engström så hade han redan fått veta vad det blev för dom. Jag kunde väl ändå känna eller uppfatta att han blev lättad över att han blev dömd till slut en rättspsykiatrisk vård och inte till fängelse. Under utredningen och rättegången har det inte varit helt självklart vad Theodor Engström själv har velat ha för straff, vård eller fängelse. Men den bilden verkar ha förändrats enligt Staffan Fredriksson. Han har ju förstått mer och mer som jag förstår i alla fall att han är i behovet av vård och han, där han nu kommer att hamna, om det nu blir det, det slutliga domslutet så att säga, så finns det mycket större utrymme för att han ska få adekvat vård och även då medicinering. Vi har sökt Ingmarie Wieselgrens anhöriga och Annelöv, men de har tackat nej till att medverka. Pensionären Lasse Reuterberg, som ju var den som tacklade ner Teodor Engström där i Visby, han har tänkt mycket på vad som skulle ha hänt annars. När man har sett domen och sådär så ser man ju skillnad på det. Nu blir ju Engström här stoppad snabbt och begripen snabbt. Extremt snabbt till och med. Jag råkade vara där på plats och göra det här och det var väl bra det för vad hade hänt annars? Du har lyssnat på Petri Krim om Almedalsmordet och terrordomen. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter var Jennifer Albo. Och fortsätt att tipsa oss på petrikrim@svartisradio.se eller 073-461 2915 och där nårrar oss också på signal. Du kan också följa oss på Instagram där vi heter Petrikrimpodden. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.